Isabela Vasiliu Scraba Comentariul la noaptea de Sânziene partea a doua Martirii închisorilor în viziunea lui Mircea Eliade și a părintelui Arsenie Moto Există o ieșire din timp. Acest mesaj adresat apusului de un deținut politic schingiui de comuniștii atei până în pragul morții nu se referă nici la timpul istoric, nici la sfârșitul baladei Miorița îngânată de cel martirizat chiar în timpul torturii, doar la nevoia stringentă a cunoașterea adevărului cel unic, pentru veșnicia noastră în împărăția lui Isus, nici prețul vieții nu este prea mare. Sfântul Arsenie Bocă Moto. Rar găsești un om care să dea sens religios morții, să o vadă ca pe o izvăvire sigură din împărăția păcatului. Părintele Arsenie Boca în volumul mărturii din Țara Făgărașului 2004. Când Sartre va înceta să intereseze, Mircea Iliade va dăini prin romanul său metafizic Noaptea de Sânziene, credea Robert Canters, în anii de clorie a existențialismului francez. Rațiunea pentru care ultimul dintre marii critici ai Parisului, Vezmonica Lovinescu, demnitatea narațiunii în România literară numărul 9, scrie acest lucru, ține de fondul metafizic al romanului fore Interdi, Paris 1956. Dincolo de arbitrarele împărțiri geografice ale culturii europene, S-a întâmplat ca ideea pe baza căreia Mircea Iliade și-a construit romanul publicat în anii 50 la Paris să fie limpede formulată și la București de preotul profesor Dumitru Stăniloae în primăvara anului în care s-a dus la domnul. Noi românii trebuie să-i ajutăm pe Occidental să se spiritualizeze. Vezi interviul cu Dumitru Stăniloae, membru de onoare al Academiei Române, în revista Apostrof, martie aprilie 1993, precum și volumul Dumitru Străniloae, „„reflecții despre spiritualitatea poporului român, București 2004. Noaptea de Sânziene înfățișează un filozof ajuns de ținut politic în România ocupată după 23 august 1944 de trupele sovietice ocrotite de observatori anglo-americani. Modelul personajului este fără îndoiară real și nu greu de găsit în cercul de prieteni pe care i-l lăsase eliat în țară. Personajul Biriș, împrumutând atât soarta cât și unele trăsături ale gânditorului religios Mircea Vulcanescu, împărtășește cu limbă de moarte acel mesaj destinat unui prieten aflat dincolo de cortina de fier. În pragul Marii Treceri, filozoful, aflat după gratii pentru vin imaginare, menționată de fosta editură APCR în 2003 și 2004 pe cărțile lui Vulcănescu, ca și cum vinovăția ar fi fost reală, transmite unui român de la Paris următorul mesaj pe care acesta are datoria să-l transmită la rândul său mai departe. Există o ieșire din timp. Să o caute și ei, occidentali. Vezi Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene, 2010, pagina 299. Textul de evocare a lui Mircea Vulcănescu scris de Eliade la un deceniu după apariția nopții de Sânziene începe cu mărturisirea că nu a întâlnit în viața sa un om mai modest și mai înzestrat cu atâtea daruri admirabile. Curiozitate nestăvidite și o cultură vastă, solidă, bine articulată, pe un fond de mare inteligență și generozitate. Credința religioasă, inscusit pe almăcită în scris, era trăită de prietenul său cu simplitatea țărănească, care îl făcuse odată să-i spună, aidova țăranilor autentici, că darurile ca și încercările vin tot de la Dumnezeu. De aceea, în clipa când au venit încercările și în câteva zile a pierdut tot, avere, glorie, situație socială, academică, familie, libertate, Mircea Vulcănescu le-a primit senin. În încheierea textului din 1967, Elia descrie că ceea ce știm de viața pe care filozoful a trăit-o în temniță, ne e de ajuns ca să înțelegem cât de totală i-a fost victoria. Victoria împotriva călăilor, desigur, dar mai ales victorie împotriva morții. Mircea Eliade, trepte pentru Mircea Vulcănescu, în volumul Ultimul Cuvânt, a apărut la editura Crater, București 2000. Textul lui Mircea Eliade apare cenzurat în ediția Vulcănescu Ultimul Cuvânt, Teritura Humanitas 1992. Invocând întâi Biblia, unde se arată că porțile împărăției cerurilor se vor deschide și va intra fiecare neam cu cinstea și slava sa, apoi pe Sfântul Vasile cel Mare, după care eu n-am voie să mă afirm contra altora, dar n-am voie nici să neglijez darurile ce mi-a dat Dumnezeu și neamul meu. teologul Dumitru Stălinoai observa că occidentalii n-au avut spiritualitatea profundă pe care a avut-o răsăritul. Ilustrată de atitudinea contemplativă a ciovanului din Balada Miorița, spiritualitatea românească s-ar fi singularizat de-a lungul zbucimatei ei istorii prin capacitatea de a experimenta contemplația în suferință. Vezi Mircea Eliade, o anumită incapacitate în volumul Fragmentarium, ediția a doua, 1994. Interesat din tinerețe de transcendent, de tot ceea ce nu face parte din lumea noastră, deși se află printre noi în mijlocul nostru, Mircea Eliade era convins că unii oameni ajung să trăiască precum sfinții, Într-un prezent continuu, deosebit fundamental de prezentul evanescent al timpului istoric, măcinându-și clipa iluzorie între a fost și va fi fost. În noaptea de sânziene, el face o aluzie la timpul istoric, în care, fără a avea vreo vină, au fost schingiuiți și omorâți după gratii 800.000 de români apu-dr. Florin Mătrescu, Holocaustul Roșu 1999, din milioanele de români întemnițați sau au deportați din țara fără provinciile încorporate în URSS. Cum ușor s-a putut observa după 1990, teroarea subterană și corupția în care au prosperat responsabilii ideologice ai ocupației bolșevice, n-a putut fi dată în veleag nici până azi, fiindcă demonetizarea ideologiei comuniste n-a însemnat cedarea pozițiilor câștigate de profitorii fostei ideologii. În plus, s-a putut cu ușurință remarca persistența uneia din directivele NKVD-KGB privitoare la împiedicarea reabilitării celor condamnați în procesele politice. Dacă reabilitarea devine inevitabilă în unele cazuri, ea se admite doar cu condiția ca acel caz să fie considerat o eroare judecătorească. Procesul nu trebuie însă reluat pentru ca cei care au pricinuit greșala să nu fie invocați. Vezi directivele KGB în meridianul românesc SUA 3 martie 2001. În anul scurt că întoarce în România la vremea războiului, Mirce Elia nota interesul pe care îl trezește faptul mistic validat de istoria multimilenară a religiilor, vezi fragmente din jurnalul portughez, nepublicat în întregimea sa în niciuna din cele două ediții. Tot atunci el încerca să aschița trăsăturile prin care opera sa de istorică al religiilor, de eseist și de romancier, se singularizează în area culturilor orientale și occidentale frecventate. Spre deosebire de spiritul contemplativ răsăritean, dezinteresat de istorie, el s-ar integra culturii apusene prin respectul față de faptul istoric, interpretat însă din punctul de vedere a istoricului religiilor, cu acces la sensurile spirituale ale formelor obiective eterne ale religii. Vezi mirce Eliade în Jurnalul portughez. În momentele ultime ale deținutului politic Valeriu Gafencu, întemnițat în primul an de facultate și trecut în lumea de dincorul după 12 ani într-o stare de har, Ivan Ianolide a trăit ieșirea din timpul istoric sub forma beatitudinei extazului mistic. Ianolide, în închisoare fiind, a avut simțământul că Hristos era prezent în Valeriu, prietenul său, care îi spusese atunci Sunt fericit că mor pentru Hristos. Lui îi datoresc darul de azi. Totul e o minune. Eu plec, dar voi aveți de purtat o cruce grea și o misiune sfântă. În măsura în care mi se va îngădui de acolo de unde mă voi afla, mă voi ruga pentru voi și voi fi alături de voi. Veți avea multe necazuri. Fiți tari în credință Căci Hristos îi va birui pe toți vrășmașii, a urmat o pauză, a putut să mai rostească, s-a sfârșit. Totul era făcut din lumină nepământească, dar real, un fel de realitate desăvârșită, a cărei vedere te face fericit. Și-a dat sufletul către orile 13 în ziua de 18 februarie 1952 conform Ion Ioan întoarcerea la, la Hristos, 2006. În anii de glorie ai mișcării legioase din jurul mănăstirii Brâncoveanu, când părintele Arsenie îl îndemna, îl încuraja și îl ajuta pe stănilae la traducerea filocaliei, pe care poeta Zorica Lațcu și poetul Nichifor Crainic au stilizat-o, rectorul Academiei Andreene din Sibiu, avea să scrie că destinul uman nu se desfășoară influențat numai de factori imanenți, material și biologici, s-au dirijat numai de voința proprie și a celorlalți oameni, ci asupra lui stau aplicate în fiecare clipă atât puterile cerului cât și ale iadului, încercând să-l înrăurească în sensul dorit de el. Vezi, Dumitru Stăniloae, elemente de antropologie ortodoxă, 1946, în omagiu patriarhului Nicodin Muntean. Faimosul stareț Arsenie Boca, el însuși urmând a avea, în 28 noiembrie 1989, o moarte martirică, spunea prin arii 40 că Evanghelia a fost menținută vie în conștiința veacurilor de toți cei martirizați pentru credința creștină. Vezi, Părintele Arsenie Boca, Fericirea de a cunoaște calea, editura Credința strămoșească 2010. În romanul Deschiderii cerurilor la Echinox, Mircea Iliade imaginează trei personaje masculine care evoluează în dublet, piriș Viziru și Partenie Viziru, în timp ce Partenie, romancierul de mare succes, este ucis dintr-o confuzie, Atât Biriș cât și Viziru ajung pe tărâmul vieții fără de moarte. Ștefan Viziru, în exilul de la Paris, în noaptea de sânziene, iar Biriș, martirizat în temnița comunistă, așa cum s-a întâmplat și cu filozoful Mircea Vulcărânscu, asasinat prin schingiuire după gratie. Înainte de a-și da duhul, Petre Biriș transmite un mesaj destinat lui Viziru, Mesaj care nu este altceva decât o mărturie de credință în viața de dincolo. Într-o perfectă liniște interioară, semn al transcederii suferinței și a depășirii spaimii de moarte, Biric spune următoarele. Există o ieșire din timp, să o caute și ei. Dar el de n-a dedublat doar personajele masculine. Ciro Partenie și Ștefan Viziru, se intersectau în existența lor cu Ioana și Ileana, ultima fiind cea care reface cu Ștefan cuplu primordial, ajuns în noaptea de sânziene la umbra unui crin în paradis. Foarte schematic, povestea din balada Miorița se reduce la trei inși, din care unul moare ca să ajungă la prezentul etern al vieții veșnice. Asocind baladei idei din filozofia platonică, în urmă cu niște ani, observasem că tripartiția sufletului omenesc implică o singură parte cu acces la nemurire, obținut prin desprinderea de ursita celorlalte două. Față de această intrare pe tărâmul vieții fără de moarte, creștinismul a adus noutatea împărăției lui Isus, care, din destinul lui, a făcut destinul care ne atrage spre adevăr, spre cale și spre viață. Vezi, părintele Arsenie Boca, cărarea împărăției, după repetate de întemnițări preventive și 14 luni de lagări de exterminare, eromonarhul Arsenie Boca, scos abuziv din preoție în primăvară anului 1959, pictează într-un altar bisericesc pe Maica Domnului Iisus în zeghe de pușcăriaș. Interesant e că nimeni nu observă aproape jumătate de secol nici haina pruncului Iisus, nici tunsura sa de pușcăriaș, deși icoana are dimensiuni impresionante și este, cum nu se poate mai la vedere, chiar în bolta altarului celei mai impunătoare biserici din mijlocul capitalei, în apropierea operei. Abia în 2007, când la mănăstirea Diaconești din județul Bacău se lucra la realizarea albumului Fericiți cei prigoniți, Martir ai temniților românești, părintele Arsenie Boca îi dezvăluie în vis unui student la teologie semnificația imaginii pe care el a pictat-o în altarul Bisericii Sfântul Elefterie cel Nou din București. Studentul vede zeia pe care de atunci încoace observă multă lume, dar lui în vis îi se mai arată ceva cu mult mai semnificativ și mai ascuns mulțimii anume că haina de pușcăriaș are darul de a se metamorfoza într-un mănânc de raze care transfigurează spațiul întunecos al unei celule, scăldând-o în focul ceresc pe care îl aduce cu sine imaginea de slavă a pruncului Iisus. Toți martirii credinței din temnițele în care mercenarii ocupantului sovietic au ucis circa 800.000 de români din milioane de întemnițați fără vină, au mărturisit adevărul biblic, după care pentru veșnicia noastră în împărăția lui Isus nici prețul vieții și niciun preț nu este prea mare. Vezi părintele Arsenie Boca a omului cu revelația în volumul cărarea împărăției, pe când scria noaptea de sânziene, Mircelia de observase că omul modern a renunțat a-și fructifica viața spirituală. Dar mesajul venit din România aflată sub ocupație bolșevică, mesaj adresat apusului de un deținut politic schimjuit până în pragul morții, nu se referă nici la timpul istoric a ocupației sovietice a țării deposedată de Pucovina de Nord și de Pasarabia, nici la spiritualitatea precreștină perpetuată prin balada Miorița, îngânată de un profesor de filozofie, în timp ce era torturat. Doar la nevoia stringentă a cunoașterii adevărului și mântuirii, fiindcă în opinia lui Eliade, ca și a profesorului Dumitru Stănilae și a lui profesor Costa de Borgar, Asemenea, urgențe de natură spirituală au fost păstrate numai de românii sacrificați la alta de Occidentale. Părintele profesor Costa de Borgar spunea în 1991 că ortodoxia românească are capacitatea de a ajuta apusul să scape de relativismul în adevăr, de materialism și de alte suferințe ale vremurilor moderne care îl macină. Diferitele comunități creștine ar putea afla în ortodoxia românească destulă umilință, adevăr și dragoste pentru a regăsi tradiția Sfinților Părinți. Vezi Mea Costa de Borgard, 21 aprilie 1991.